11. fejezet Az Árnyékfaló már korábban megszerezte a vezírházának alaprajzát. Semmit sem a véletlenre, így azt is tudta, hogy ebben az órában a szolgák mind a konyhán vannak, ahol a kertészek étkeznek. A Majom és Kem pászert kísérték be a városba, tehát az Árnyékfaló szinte semmit sem kockáztatott. A természet szépségei nem hatották meg, ez a kert mégis elkápráztatta. Száz könyöknyi hosszú és kétszáz könyök széles, teraszos művelésű, öntöző hálózott ágyások, veteményes, kút, díszmedence, egy szélvédett pavilon, a nílus felőr kúposra nyírt cserjesor, sorban pálmafák, egy árnyas sétány, egy lugas, főleg búzavirággal és mandragórával beültetett virágágyak, szőlő, fügefák, szikomorfák, tamariszkusok, pálmák, Persziák És szemet gyönyörködtető Ritka, illatos ázsiai fák A sötétség embere Mégsem időzött sokáig A varázslatos kertben Végig sietett a medence mellett Amelyben kék lótuszok nyíltak Majd meggörnyedve oson tovább A ház felé Olykor megállt A legkisebb zajra is felfigyelt Még a szamár és a kutya sem vette észre A jelenlétét A ház túloldalán ők is ilyenkor kapták eledelüket az árnyék falu odaért a házhoz, pont ott, ahol, mint emlékezett, a rajz szerint a vendégszobák voltak. Az egyik alacsonyan nyíló ablakon belépve négyszögletű helyiségbe jutott, amelyben egy ágy és tároló ládák álltak. Bal kezében hozta a kosarat, benne a fekete viperát. A szobából kilépve, mint várta, egy szép négy oszlopos terembe jutott. A terem falán a festő tucatnyi különféle színpompás madárral teli kertet ábrázolt. A gyilkos el is határozta, hogy ő is ilyet festett majd a villájába. Hirtelen mozdulatlanná dermedt. Beszélgetés foszlányokat hallott jobbról, a fürdőből, ahol egy szolgáló, langyos, illatos vizet öntött Noferet mesztelen testére. A házasszonya figyelmesen hallgatta és próbálta megnyugtatni a cselédet, aki a családi gondjait panaszolta el neki. Az árnyékfaló szívesen megnézte volna magának a fiatalasszonyt, hiszen a szépsége őt is elbűvölte, de első a kötelesség. Kihátrált a teremből és benyitott egy nagyobb hálószobába. Kis asztalkákon, szellőrózsával, búzavirággal és liliammal teli vázák, a két ágy fejénél aranyozott fájú éjjeli szekrények. Ez volt passer és noferet hálószobája. Miután elvégezte, amiért jött, az árnyékfalú ismét átment a oszlopos termen, óvatosan elosont a fürdő előtt, és besurrant egy ovális helyiségbe, ahol kisebb-nagyobb fiolák sorakoztak. Noferet laboratóriuma volt ez. Minden egyes gyógyszeren ott állt a neve, a használatára vonatkozó tudnivalókkal együtt. Az árnyékfalú hamar megtalálta, amit keresett. Ismét meghallotta a női hangokat és a víz csörgedezését, a hangok a szomszéd helyiségből jöttek. A fal bal felső sarkában észrevett egy bevakolatlan nyílást. Most már nem bírt ellenállni a kísértésnek, felállt egy zsámolyra és bekémlelt a fürdőszobába. Meglátta anóferetet. a noferetet. A fiatalasszony állt, szolgálója pedig egy magasabbra épített téglapatkán ülve vizet öntött rá. A zuhany végeztével a gyönyörű noferet végigfeküdt egy kőpadon, és a szolgáló, aki még mindig a férje és a gyermekei viselkedésén siránkozott, gyengéden bedörzsölte a hátát egy balzsammal. Az árnyékfaló nem tudott betelni a látvánnyal. Utoljára a kövérkés és noferethez képest meglehetősen csúnyácska szilkisszel volt dolga. Egy pillanatra még az is megfordult a fejében, hogy beronthatna a fürdőbe, megfojthatná a szolgálót és megerőszakolhatná a vezír gyönyörű feleségét, de már fogytán volt az ideje. A szolgáló egy kevés kenőcsöt kent az újjára egy dobozból, amely maga előtt kacsát toló, pucér, fürdőző nőt ábrázolt, és bedörzsölte vele Noferet derekát, hogy elmulaszsa a fáradtságot és a feszültséget. Az árnyékfaló legyűrte a vágyát és távozott a birtokról. Amint a vezér kevéssel napnyugta előtt belépett otthon a kapuján, az intéző elé sietett. Uram, megtámadtak. Ma reggel, amikor a vándorkereskedők szoktak jönni, az az ember sajtárusnak adta ki magát. Nem ismertem, tehát először bizalmatlanul fogadtam, de olyan jó volt az áruja, hogy megfeledkeztem az óvatosságról. Leütött. No, ferett tud erről? Nem akarom megijeszteni a feleségét, igyekeztem saját magam kinyomozni, hogy mi történt. És mire jutottál? Semmi ok az aggodalomra. Senki sem látta azt az embert a birtokon. Miután leütött, el is ment. Nyilván lopni jött, de aztán észrevette, hogy nem sikerülhet a terve. És hogy érzed magad? Egy kicsit szédülök. Menj, pihenj le! Pászert nem nyugtatták meg az intéző szavai. Ha a támadó ugyanaz a titokzatos gyilkos volt, aki már többször is megpróbálta eltenni őt lábalól, akkor valószínűleg a házba is behatolt. De vajon miért? Fárasztó nap állt a vezír mögött. Egy pillanat nyugta sem volt. Alig várta hát, hogy Noferet mellett lehessen. Végig sietett a kert középső sétányán, gyönyörködött a fölé hajló szikomorfák és pálmák lombjának hullámzásában, Szerette a kert kútjának vizét, datojájának és fügéinek ízét. A szikomorok zúgása a méz édességét idézte. A persze a gyümölcse a szív formájához hasonlított. Isten megadta neki azt a kivételes kegyet, hogy ezeket a csodákat élvezhette, sőt, megoszthatta őket azzal az asszonnyal, akit teljes lelkével szeretett, attól a pillanattól kezdve, amikor először megpillantotta. Noferet egy gránátalmafa alatt ült, hét húrú, hordozható hárfáján játszott. Mint ő, ez a fa is egész évben pompázott, hiszen amint egy virága lehullott, már nyílt is az újabb. A gyengéd, lágy hang egy nagyon régi dalt énekelt, amely ismétlődő dallamban a hű szeretők boldogságáról szólt. Pászer odalépett a feleségéhez és megcsókolta a nyakát, ott, ahol Ajka érintésére Noferet mindig megborzongott. Szeretlek, pászer. Én jobban szeretlek téged. Tévedsz? Ifjúi hévvel ölelték meg egymást. Rosszul nézel ki, jegyezte meg Noferet. Ja, ismét ez a nátha és a köhögés. A túlhajszoltság, aggodalmak. Ja, embert próbáló órák állnak mögöttem. Két nagy csapást is elkerültünk. – Beltran? – Igen. Úgy érezte, hogy emelkedjenek az árak, és az emberek elégedetlenkedjenek. A só kereskedelmet is megakasztotta. – Hát ezért nem tudott az intézőnk tartósított libát venni? És a szárított hal? A Memphisi készletek kifogytak. Hm. – És téged tartanak majd felelősnek érte? – Szokás szerint. – Mit akarsz tenni? – Azonnal helyreállítom a rendet. – Hát, ami az árakat illeti, egy rendelet elég hozzá. De mi lesz a sóval? Nem tették tönkre minden raktárkészletét, és hamarosan újra elindulnak a karavánok az oázisok felé. Ráadásul kinyitattam a fáraó raktárait a Deltában, Memphisben és Tébában is. A sózott hús nem fog sokáig hiányozni. Hogy lecsillapítsuk a kedélyeket, a királyi maktárak néhány napig ingyen élelmet fognak osztani, mint éhínség idején szokás. A kereskedők kelmét kapnak kárpótlásul. Hm. Tehát helyreáll a rend. Csak beltrand következő támadásáig. Nem fog felhagyni azzal, hogy engem gyötörjön. Hiszen több hibát is elkövetett. Hát hivatkozhat arra, hogy a kettős fehér ház, tehát a fáraó érdekében cselekedett. Azzal, hogy növelte az árakat, és arra akarta kényszeríteni a sókereskedőket, hogy csökkentsék a magukét, ezzel a kincstárat gazdagította volna. És elszegényítette volna a népet? De azzal Beltran nem törődik. Inkább a gazdagokkal szövetkezik, akiknek a támogatására szüksége lesz, ha átveszi a hatalmat. Szerintem ezzel a kis felfordulással csak engem akart próbára tenni. Sokkal jobban átlátja és a kezében tartja a gazdasági rendszert, mint én. Ezért félek, hogy a következő csapása már végzetes lesz. Ne légy ilyen borulátó! Fáradt vagy, azért vesztetted el a reményt. Egy jó orvos hamar kigyógyít ebből. Ez ellen is van orvosság? A balzsamozó szóba. Pászer hagyta, hogy Noferet kézen fogva vezesse, mintha csak először járna a házban. Miután lábat és kezet mosott, levette hivatali ruháját és kötényét, és lefeküdt a kőpadra. A királyság főorvosa finoman megmasszírozta, amitől elmúlt a hátfájása és eloszlott a feszültség a tarkójából. Pászer oldalra fordult, hogy gyönyörködhessen Noferetben, akinek formás, illatos teste kirajzolódott a vékony gyolcs ruha alatt. Pászer magához vonta a feleségét. Nincs jogom hazudni neked, és nem is hallgatok el előled semmit. Ma reggel leütötte az intézőnket egy ember, aki sajtárusnak adta ki magát. Az intéző nem tudja, hogy ki lehetett az, és senki más nem látta rajta kívül. Az az ember lehet, aki már megpróbált megölni téged, és akit kem még nem talált meg. Valószínűleg igen. Nem azt fogjuk tenni ma este, amit korábban terveztem. Határozott Noferet, mivel eszébe jutott, hogyan akarta a titokzatos gyilkos hallal megmérkezni pászert. Ez a hidegvér ismét csodálatba ejtette a vezírt. Annyira vágyott a felesége ölelésére, hogy elfeledkezett az aggodalmairól és a veszéről. Kicserélted a virágokat a szobánkban? Megnézett. Ez a leghőbb kívánságom. A balzsamozó szobából közvetlen átjáró nyílt a hálószobájukba. Pászer nagyon lassan levetkőztette Noferetet, és lázas csókokkal borította. Valahányszor csak szeretkeztek, újra és újra megcsodálta a gyengédajkát, karcsú nyakát, kemény kerek mellét, lágy csípőjét, vékony lábát, és hálát adott az égnek ezért az őrült boldogságért. Noferet hasonló hévvel válaszolt ölelésére, és együtt élték át azt az örömöt, amelyet Hátoristen nő, a szerelem úrnője a híveinek tartogatott. Csend honolt a nagyházban. Pászer és Noferet egymás mellett kéz a kézben pihentek, amikor a vezír különös zajra figyelt fel. Nem hallottál valamit? Olyan zaj volt, mintha egy bottal suhintottak volna. Noferet fülelt. A zaj ismét hallatszott, majd megint csend lett. A fiatalasszony erősen koncentrált, és lassanként felidéződött benne egy távoli emlék. Innen hallatszik, jobbról, mutatta Pászer. Noferet meggyújtott egy olajmécsest. A vezír ágyának jobb oldalán egy ruhás láda állt, amelyben a kötényeit tartotta. Pászer fel akarta emelni a láda fedelét, amikor Noferet emlékezetében kitisztult a kép. Elkapta a férje jobb karját, és visszarántotta. Hívj egy szolgát! mond neki, hogy hozzon botot és kést! Tudom már, miért jött ez a sajtárus! Most már tisztán emlékezett az egyik orvosi vizsgájának minden egyes pillanatára. Egy kígyót kellett elkapnia, és ki kellett nyernie a mérgét, hogy orvosságot készítsen belőle. Akkor hallotta ugyanezt a hangot, ahogy a kígyó farka a kosár falának csapódott. Pásszer az intézővel és egy kertészszel együtt jött vissza. Vigyázzanak, szólt Noferet, ebben a ládában egy feldühödött kígyó van. Az intéző egy hosszú bot végével felemelte a láda tetejét. Sziszegve előbukkant a fekete vipera. A kertész gyakorlott volt az effélen nem kiváltatos vendégek elleni harcban, és egy csapással kettévágta a csúszómászót. Bászer tüsszögött, majd köhögő roham jött rá. Megyek a gyógyszeredért, mondta Noferet. Egyikük sem nyúlt az ízletes vacsorához, amelyet a szakácsuk készített. Vitéz viszont kiadósan evett a roston sült bárány oldalasból. Most jól lakva, Állát keresztbetett mancsain pihentetve feküdt gazdája lábánál. A laboratórium tele volt a legkülönfélébb alakú, gránátalma, lótusz, papírus vagy kacsaformájú, fából, elefántcsontból, színes üvegből és alabástromból készült fiolákkal. Noferet kiválasztotta azt a földi főzetet, amely eloszlatja majd a pászert gyötrő szinte krónikus vértolulást. Már holnap szólok Kemnek, hogy őriztesse a villánkat megbízható emberekkel, jelentette be a vezír. Nem fordul elő többé ilyesmi. Noferett tíz cseppet cseppentett a főzetből egy pohárba, és vizet töltött hozzá. Idd meg ezt. Egy óra múlva ismét kapsz egy pohárral. Pászer oda sem nézett, ahogy átvette a poharat. Biztosan Beltrand bérelte fel ezt a gyilkost. Vajon ő is az összeesküvők között volt, amikor betörtek a nagy piramisba? Ha? Nem hiszem. A gyilkos valahogy kívül áll magán az küvésen. Éppen ezért feltételezhetjük, hogy több is akadhat belőle. A vitéz a fogát vicsorgatva morogni kezdett. Ez pászert és noferetet is meglepte. A kutya sohasem viselkedett velük így. Nyugas! parancsolt rá a vezír. Vitész felállt, és tovább morgott. Mi ütött beléd? A kutya belekapott a gazdája csuklójába. Pászer meglepetten ejtette el a poharat, és fenyegetve rázta öklét a kutya felé. Noferet holtra sápadt. Ne üsd meg! Azt hiszem, már értem. Vitész szeretettel függesztette szemét a gazdájára, és megnyalta a lábát. Ez nem a földi tök szag, ez nem annak a kivonatnak a szaga. Noferet hangja remegett, ahogy ezt mondta. A gyilkos kicserélte a szokásos gyógyszeredet egy méreggel, biztos azzal, amelyet a kórházból lopott. Magam lettem volna a gyilkosod azt hívén, hogy meggyógyítalak.